شران مخترم عورد کو در مولانا کاری شفی اللہ سے در سکر آن دا تارا نمبر کے سد چپا مقام تو بینک سر جمعات کے پا تیس چینگ او پا ایک سد تو ویر گیارک پتہ یا ساتی اشاہ تو اید سنت کے سد اینڈ این سیڈیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جانگی را را سوالی پروکائیٹر انوار موبایل نمبر زیرو تین سو ایک ستاوان دس ایک سو چو بیس پاک سوائی گئی آری اولا دو چند بی ادخوی قانونم سور شورا کری جزاؤ سیعت سیعت بمثلحال جزاؤ سزا کو با سزاوی اداغی غنتکی بای ادلتا خود دو چند را گئی پسید ادخوی نشوی از دم یاو بدیدی وکړنو یاو سزا ځانې چې دوی وکړنو دوی سزا غاړي لا چې بل پس روان دي د دوه کاره کړې دي کفر کړې دي آیاوی د کفر خبره ده بل منلې ده نو کارونه دوی شو انا چاچی لټړې کړې ده یوه دې پخپله ده ابل خلک بیلاری کړی دو کارونه کړې دي پسوال پوښتنه ده په جواب یو پوه شوای الله قانون سره چې یوبدیدی وکړنو یوه سزا وي چې دوی وکړنو انزه چې سو خپل څیروالني دوم کړی کلا ولکه یوي کفر کړی دی ايوي داغه خبري تخويلي انزه لې مقلد کړی دی لاغه تقليدي کړی دی نو کارونه د دوم جوړي او داغه بلا لري کون کې د بلا د بلا لري ان کارونه جوړي لمشروم جوړي او تخفل کافر دی ابل بل کافر کای تخفل بیداج کای ابلو بلا ترابدي تخفل شرک کای فاق پلو فسقو فجور کئی او بلو ماغی ترا بلی ازا ور پسی روان بے نو دیو ماغا کار کوي چه کمی دا مشر کوي و دا مشر مشری پا کی مانی ویزتا پسی روانیم نو دا دونگو کارو نشو نو نو چه دو اوکلو نو دو سوزاگا نشو کنا پسی دیو پا نشوی وی سوال مانی پویی کئی اجواب مانیم پویش وی اجا جی ایرناللذین کذبو اغه خلک چې درو جوړونه علی کوي زماد آیاتو له بیا آیاته دا زما د آیاتو له واستكبرولو وی کوي انا زماد حکمونه نه چې دا پاکستان قانون سره جوړو باندې پخپل چلو لا فتحو لهم نو چې پرانسته دیلره ابواب السمايه دروازې د اسمانونو څه مطلب کعیده عمدای علی قران او سنت تاسپ ګورلو کافر شوه ها ولا يدخلوا للجلتة انا بذي جلتة حتى يلي جل جملو تردهي پوريكي ورمونو زي اوخو في اسم ملخياته وصمد استليكي يتا تعليق بالمحال ون دا اوخ تلل باستانة صمت تلاشيوه؟ لك اندون استندا؟ دا ينشي تلاشيوه، دا, دا تعليق بالمحال و. وذالكکه ترضب او دغهرنګې لدل مجرين سزاور تو من مجرمالتهلههمديلهرباببل الج لما د دو زاقنامهاددون طلاي وفاوقعم او د پاس ددناغاوا شو برستل بيب لبي چې پت بي ووكذلك لظل ظالين داې سزاور کو من ظال معته دغ تقيف رووا دا بشارت وال الذي عمو خل کو ایمان راړو را وا امر الصالحات او غی کارونه کم موافق به سنت لانو کلف الانحسن وینا چولن په اول نفس ال او صحابه هر مناسب دخوانداغو دا جمله مو تری زوا بیان یو کده دی زم عوامره او نواحی لازم الانسان لازم طاقت نه بار دی اولایک دغه خلق اصحاب الجنتی جنت والا دی هن پی آخالی دول نایو پا دین گی جنتی ما فی صدور رحم او باباسو منگ آگا چی ددائی پسی لو کی دی من غلن خبتانو کی نا او سو اید لکو دی لوی مرتب آور کری دا اری او سڑی تا وقت پلا مرتب وقت پلا احکاری او با ملتا تی املان دی دا بنگلو دا دینا الانارو والے وجدین یماتون تلورشون داللا حمد سناوه کنا وقالو بویدای الحمدللہ صفات د خدای تو خړای نری الذي اغا خدای هدانا چرا رسول مبنگا لہذا دی خوشاله و ما کنا لومم لہذا بیا لولا ان هدانا الله پا چرے اللہ نو ہدایت نوے کرے پا دنیا کی لقا دجاعت رسول ربنا یقینا راگلی امنتا پیغمبران در اب زمان بیل حاق کی پا حقا ونود و آواز بورتاو کرے شی انتیل کم دا جنتو دا جنتو گوها تاسو آغستو دینرا بما کنتم تعملول پا سواب داگی تاسو کولو حالکا جنت تا پا خفل عمل لري آو عمل نورات دا اللہ توقید دیا دی امننو حدیث کی رازی باغیر دا اللہ دا رحم دا جلد تا نشت لے انو دا اللہ رحم توفید دیدی قبول کنو ایا مانا دا, دا رحم رنبے سبب د چی جلد تا بھی بیئی او مرتبی با دی پسسی واکی گستا پا حمل وانا دا اصحاب الجنل تے آواز بوکی جلدیان اصحاب النار او رو حلو تا دا وازو نا شروع شکا دیتا یوم اتناد زکا ان قد وجدنا اواز بیدای چې یقینن من خوب منتن ماگا واحدنا ربنا چه لوس کریو من سر اقبل ربو حقا پر اختیار فحل او دو زخیانو آیا تاسو منتن ما واحد ربو کم آغا سزاگانی چه لوس کریو تاسر ربستاسو حقا رختیار قالو دو زخیان بو هم آو فازدان اعلان به کی مغازدینو یو اعلان کون کې باینا هم پامینز ده جغتیانو دو زخیانو کی اعلان بسی الله اللہ الله اللہ لانت اللہ دے علی الظالمین پا کافران و مشرکانو دا سوک دی خلق دے یا سد دونا چے خلق منکو په دنیا کی ان سبیل اللہ دا اللہ دا توحیدنا اللہ پیغمبر دا سنکتا سنگ منکو ویبغونہ دیلتاو دیلار دا, دا اللہ لرا عیو جنکو گوالے دا خلق پرنو کی بے شکونا چول چل مکہ و دا قرآن ترجمی دا ادا غم خوادی پا دی طریقہ مکو بشر میږي ادا الله قانون منافس کو ذکر طاوان لپکی لا شو بے بے خلقو تا چھولی وهم بل آخرت کافرون او دید آخرت نه و بائنهو ما مونکرو انکار کونکو و بائنهو ما پمیند جنتیانو ادا دا خیانو کی حجاب پردارا الگا پردار سدا سور حدید کے ورطا سور وی فضوری با بائنهو بائنهو بی سور و و دا زیمینس کی احراف راقوه وعلال احرافی اپا احراف بانی باری جالون سری یاری فونا پیجنی با غی کل انحری او ده جنتیان و دو زخیانونا بسی ما هم پا علاماتو ده دی ده جنتیانو خولسترگی او دو زخیانو طور مقونا او عرب تا عرف عرف الفرس او عرف دیک ورتوی الگا لچر په سړک باندې یوختیې غلي بړی کړه اځه اوس په یو سړک باندې 10 کې توې باتیں وایوالې اذاباسو کیوه هغه غلط د مسلمانانو نه چې نیکه او بادای برابر دی جنت ته نېت دي ا دې را کوالي پکې آیا خوې په دې کې مال چې هغه د کافرانو نه بچي اچھا ولا دا آواز بوکی اصحاب الجنتی دو زخیان اعراف بوالا با آوازو کی اصحاب الجنتی جنتیانو تا آواز ان سلام علیکم سلامتیان پتاسو دتونو مسیبتونونا لم یدخلوها او دا آعراف والا جنت تنیزی دا داخل شی و او او حال دایچه دای تمساتی و اذا صرفت کلتی راوانو رشی ام سوارو از ترگیده آعراف والاو چا تلقا اصحاب الناره طرف دو ورولو تا علکه صرفت وی فیره مجهول لی دی پا خپل نراری و خدای ولراری نا نجی صرفت اب صوراهم خپل استرگی نه صرفت راوارو لی, را لی قالو بو ویدی آن غرافو لربنا ایز لا تجان لا تمگر زی منگرا مال قوم الظالمین سراخل کو سالیمان دوزاقتا بونو زی ونا دعواز بوکی اصحاب الارافی احراف والا قلق رجالا سلوتا یارفونهم احراف والا و سری پی جنی بسی ماه هم پنخد دوزاقیانو آه تور با کناش نیسترگی قالو او با وی دی ما اغناعن کم لرین اکرستاسو نا عزاب دنلا جمعکم دولگیستاسو او جا ما کولو استاسو وما کنتم تستقبیرون او دا اغی استاسو نا لرنکا عذاب دا اللہ چه تاسو تکبرو لیو کولا اها اولائن لذینا مسلمانان آگا خلق دے اقسم تو تاسو قسمون خورو اے کافرو لا ینا لهم اللہ چه نبور گئی دیتا اللہ برحمت ام جانتو دیخا ورط فرکو اللہ عرب ورط وی زید ادخلو الجنة تا وارا فالوزی جنت لا خوفون علیکم نویر پتاسو ولا انتم تهزلول انبتاسو غم جلیئی ولا دا اصحاب الناره آواز بوکی دوزا خیان چا تا اصحاب الجنة تا جنتیانو تا آواز بیسی ان افیدو دا چی تاسو او بیوئی علینا پمان من, من المائی دو بود جنتنا او مما یاد آغا خورا کنونا رزق صلاللہو راو قرزی منگتا تاسو منگتا اگا خوراکونا چه تاس تا اللہ در کردی قالو او بو جنتیان انلاللہ یقنن اللہ حرمه ما حرام کړيدي او با دا جنتا او خوراک دا جنت علالکافیرین پا خلقو چه کفر کاؤ لگه دا سکتی دا خلق دے اتخذو چه اگنی ولیو دین اون دین تماشا ولا عیفن اون لبا دین ایزان لدین والا اللہ را لے اغې سره ټوکې مسخاره کولی یا کوم شي زنا چا غلا هو لاېبو د یغې ته دی نو او الدنیا او دوکه کې ورزولې دی له راځوالې د دنیا دنیا باندې کسړیا کې آخرت پکې دغه ولا خبرېږي لو چې تا ټول په دنیا تیر کنه آخرت له رسو غټن فلی یوم انرزه لنصا او فیدو بن کایلر په دوزاخ کې کمانا سو لکسن چی دیی را کریوا لقاع یومی هم ملاقات تروزی دی, دی حاضا چی دار وزدا لن ساهم اللہ وزی یرو نو پا اللہ خویی را نرازی یو شیستاییر چی نو پاتی نشی نو نن ساهم پری دومنگ دی لرہ دوزاکی کمانا سو لکسن چی دی پری خودیو لقاع یومی هم تیاری دا ملاقات تروزی دی, دی, دی حاضا چی دار دی دیلی رسکول نوی اللہ و جنت را کئی پا وړا جټما جنات راکای وما کانوا بیاات لا یجحدول او هغه جودئی زما د آیاتو لنکار کونکي ولقد جئناهم یقینا مغرقه کړی دی ټولوتا دې کتاب این کتاب سره داسي کتاب فصل چو وضاحت کړنه مندا هو على علم ال غيبه پر ساده پویدا او دل الله خذل کې ورحمت له قوم يؤمنون اغا خلق رجيمان ترادي حال ينظرون تخويف د انتظار نکي الا مگر د دې خبري التاويله الا الا د انجام د انکار د قرانه الکه د انکار د قران انجام څه دي عذاب يوم ياتي كما رسي تاویلووو انجان ده الکار ده قرآن یا قولو اللذین آوی با خلق نسوهو چه قرآن ایر کرده من قبلو پر دنیا کی قرآن نالفازیز نا کول نما نا نا احکام نا اشاة غرزوله سبو ای قد جاعت رسول رب دینا یقیناً راغلیو منطقی غمبران دراب زمن مل حقی پر اختیار فحل لنا آشتی منگ لرا مل شفاہ آشفارسیان فیشفعو چه ای شفاہ لنا منگ او نرد ردو یا واپس کریشو فنعملا کار بکو من پا دنیا کی چکلا واپس شو غیر اللذی سواد آغا کارنا کننا ناملو چه من کم کاؤ نیسکو ای پا دنیا کی کوفر شرکا دا اللہ دا دین ن المصر الحامل يتصلوا ولو عادوا ولو, عادو ولو ردوا لعادوا لما له عنه بل فرص كوابتش لن يتقلوا بأغا كارولا كيشة كمن ملشبه ما هي قلوة؟ قد خسرو يقلن تاول كي قرزوا لدي الف سوق فلسانونا ما كانوا يفترون ورقشو دين آغا شهده دزان لجولا وشهد هذا من خود دا وای دې سره اند سر عبادت کوي وای دې په اخلاصي اوبد بوتانو کوي او چا ځان له کوم دي نیکه جوړه کړي دا نیکه په دې موتور باندې هغه اکي جوړه کړي ناغه پر خدای ګریغا ناغه دې معبود نه خلا څنګه جوړ کړي چا څو په دې په وی چا جی ان ربكم يقلن استعذ رب الله الذي الله غزات خلق السماوات والارض شاغت داكلي اسمان الله اسمك تعالى اقلي في سته ايامل فشكر رزقي سوره حم سجده باغراشي ثم استوى بالله برابر على العرش باغت اخته الله مناسب <متحدث> دا برابر والے له لتق كانو چاتني دي اسپارلي يوش الله پټاي پشبي باندې روز پشپر او گوڑای نو روز پتشی او دا انگی روز پشپا پتی پروازی یتلو طلب کشپاو روزی او بلرا حسیسا تیزا پمیانز که روز وقت نشتی خالي یا وشپای یا بروازی وشمس و القمر اپیدا کری دلان و روز پومبائی وان لجوم استوری و سخرات پکار که لگونی شوی بی امری لالا حکم علا خبردار لہو لخالقو خاص اللہ نے پیدا کولي بل سو پیدا کولي شي کوله امرو خبردار اللہ نے واکه اختیار دے تبارک اللہ خیر چول کده اللہ رب العالمین چې رب د مخلوقات ته اسمان کې خپل خیر چوله دے زمکه کې خپل خیر چوله دے آو پښاور وس کې خپل خیر چوله دے فنواروس په ماسترو کې خپل خیر چوله دے آو پماتا کې خپل خیر چوله دے خیر چوله والا اللہ چول دے بل سو کنا د سورث سوا رنبای دعو فلایکن حرجن فلایکن فی صدرکا حرجن لقرآن پر رسولو متنگیگا ادرم اتبعو ما انزل الائکم من ربکم ادرم دعو ادو ربکم رابل اقبل رابو قدر رعن پا جزائی نیرہ جزیورتکوئی وخبی اپکلار فرورو ذکرکوئی اللہ رب لپا جزائی غو غیر اللہ رون بلی انہو بیشک اللہ لاحب خواخ نګړی هغه خلګ چې زیاتې کې پدواو پالل کی داسې سوالونه دا الله له کوي چې هغه امکانلی نکړو مال رجالت کې بنگلرا کې اخي طرف تپان پلا له باندې راځه آیا پتاوه دا تاو دواګانی کوي نه پرورو کاوا ذکر پتاوه کوي هغه ځایو کې چې شریعت نیوی وي باندې اقامت موظورو کې پتاوه چې کم ده پر موس کې لا غین الا علاوه پتا وکول کو بدعت تے فدی ورلایو باسی ولا تفسیدو فلارد تاثر علی م پیدا کوي پس مکا کی بعد اصلاح ها پس تو صحیح والی درس مچنا وقران او سنت افغانستان کې مولا عمر خل حکومت جوړتو امریکای والار اعلی سنت یو عالم هغه بیان کو خل کو او عمل شو و ابو شريك مبتدئ تذابه مروانو ها وضعوه رب ليلا لرا خوفا فداح حال کی چیری گئی وتضع فداح حال کی ورته امید ساتئی الا رحمت الله قريب من المحسنين يقينا الا جنات <تصفيق> او رحمت الله ني خو کول کو تا وهو الذي الله غزا ته يرسل رياحا جرا لي ور کول کی بينه دار رحمت ما كده الله نا بار الله رحمتي خو يا واره اولي سن يقش عليك حتى درې پوري اذا پورته کی دا واغانې صحابن ترني صحابن ور يزي سقالن ترني دوباره الله سوقناه وشرو بن دا ور يزي لبلدين اغو وتنتا بيتين تي وچتي فالذل نار اورو بغ بهي پدي وطن با دي الما بارانو فاخنر وبس بغ بهي پباران بكل السمات هر قسم بيو پستون دا سلام دا تدیره پاره چې تاکي دوه ساتي چې الله په بری ډول دی کوي کذالیکا دا کرانګي لوخرج الموتا راوازو په مموری لعلکم تذکرون دا د لاین می دته پاره نو دوه وریالو دې ته ذکر کو چې تاسو تی یاد عاشقې د مړو ته ژوندون کذالیکا تذکرون دې پاره چې تاسو دې نه حاصل کړي الکزم اسمه کې دعا کوي اسمه دې یو بانجار او داس ازمکه دا چه آغا او دا, دا, آغا دا او جبه دا ناگه کارسی بیکارشی زنکه ایو سمزمکه دا ازمیدار سمبالا جبه نده خورا نده سمزمکه دا نا آسمشی راژو کئی نو داکسی دا ده انسانانو زردی قرآن بتان چا تا بیانه او دا چا مثال دا خراب ازمکه ده آغا کفریات شرکیاتا بیداد پپکی ازا قرآن سنت دا اخلاقو نخلا ایاوسم انسان د زریری ی کورانه سنت اووری کلا په دې زو کې کیلی ابلاز او کوه عمل کوي خستا والبلز الطیبو اغاز مکا سما یخرج راو باسی لبات یخرج راوزی لباته زرونه دغه به اذن ربی د الله په حکم سمز مکه کول غلب ضرور به کی اول لذی اغاز مکا خبو ساکه بنگره او بیکاره او جبادا لا یخذو نراو نراو باسی الا نکدا مگر بی فائده شیزو نا جاری که درفت که امرا غنه او دارنگی بیکار شیزو نا کئی نو کذالکا دخ کرنگی صرف ال آیاتی بیا بیا بیا نو منگ دلائل لقومی اشکرون آخل کو تچی شکرو باسی دلائل نقل شو رو کئی وی دا عقلی وی لنو علیہ السلام نا رنبی دلیل ذکر کوي خوا فدی دا پوانا شو ایوی ارنبای حسا خط مشیر دا عزيمه ده 58 شورو دا لقد ارسلنا لوحا يقينا <تصفيق> من ليكلونو عليه السلام الى قومه قندغتا لوح ذا غلق ابو جلله قلوب شاكروا يا قلوب سكنوا يا قلوب عبد الغفار اذن او ملامكوا اذن يكنوا متواشلحوا شاكر سكن عبد الغفار ادا پلار نمی لامک او د دلکومی متوشلہ دا رنبی پیغمبرو چی اللہ پر رد د شرک را لے گلے پر بیان د توحید زکا پیغمبر علی صلی اللہ تاوی انا اوحینا الیکا کما اوحینا الانوح والنبینا من بعدی رنبی شرک چی اللہ را لے گو نوح علیہ د په پر قوم کیو انیکان بندگان ورد شیطان جو کریو ادا عبادت کون نو علیہ السلام نو باید توحید مسئلہ رد شرک کرو اندو رہی وے لقدار سنگا نوحن یقینن لگلو ملو علیہ السلام علیہ السلام قوم داغتا فقالوی یا قوم عبداللہ ایزما قومہ بندگی خاصے کئی اللہ لرا مالکم من الہن رشتتاز لرا حق دار دا بندگای غیرہ داس حق دار کے سیواوی داغنا غیرہ صفت تا الہن دے و پلیاز دا محل <سؤال> سرا <سؤال> فلفز کی مجرور دے و این یا قابو علیکم زیریکم پتاسو عذاب یوم الازوین دا عذاب لوئے قال الملعوی غٹانو علیکا غٹ روزی خوا من قومی دا قومدتنا این نالا نراکا یقین المنگتاوینو فید والعالم موبین چی ورننو تے پا گمراہ اخکارا کے تیغمبر تا گمراہ ہوئی حق ورس عالم تا گمراہ ہوئی لانا باطل پرستو کار دے علویو علی السلام یا قوم ی زما قومه لیس فی ذلاله نشته مغوم رہی ولکننی رسول لکن سرالی گره شیر بر رب العالمین درب درب مخلوقات سلام ایذ به عبرت ارسدی و بلغکم رسوم تاس رسالات ربی پیغامات طرف و انصح لكم اخر قیلت تاس لرا و الوفویکم من الله تعالی ما فاغی تعالی مون چی تاس پیلو گئی او عجبتم ایت ازهرا نی ان جاءکم دچراغه ذکر فن و مِن رَبِّكُمْ دَ طَرَفَ دَ رَبْسْتَا سُنَا عَلَا رَجُنِ الْبَيَوْسَرِي دَ دا 5.5 څخه نه مالو بالکل ستاسو نه دي لیون زره کوم د دې د پاره چې تاسو یې ري ولې تقو دې د پاره چې تاسو ځان د شرک نه ولعنکم ترحمون دې د چې تاسو روان شي پیغمبر پسی او تاسو برح ابوشی فکذبوا و غیبه بشدروجن کوده فان جاء الوه اخلاص او کمن لوح علی السلام تا والذین معه او خلقت اجسروا فلفل کی اخلاص ته او پاکستان کی و غقنا الذین کذبوا ادکرمه خلق چې دروجن کولې بیااتنا سماع اتونا اِلنہم یقین اندہ قوم داد کالو قومن خلق امین اوڑا د حقنا حق نا د رو گئوے درم دلیل نقلی ویلہ آدن لے گلمی آدیانو تا اخاہم رو رددائی السلام رومبای مثلا دوح علیہ السلام د توحید کړوآ قال یا قوم ابذل الله رومبای مثلا وحود علیہ السلام هم دا کوي لو ته ووم کوي قال وی وحود علیہ السلام یا قوم زما قوم او ابذل الله بندګی خاص کيده الله لرا مالکم نشتاز لرب من الای حقدار د بندګای غیر او سواداغنا افلات تتقن اول زل بچ کوید شیرکنا قال الملؤ او غټانو غټ پر او زیخا کپو بولایای کی اوکه په پیرای کی اوکه په سیاست کی آګه په کی د کلی ملکی الزینا کفرو آګه خلک چې کافیرو من قومه د قوم داود علی السلامنا ان لانا لانا راګه هاو قومین وینو تعالی فی صفات فقد قلت کی وسبیلام کومکل دی عذاب مسلمانانو چې د الله قانون غاری دا قبه قلبی و ان لانا ذلکا ایقین المنگوبان کو بتا منل کاذبین تا پیغمبرائی که تا در او جنی، تا در او جنینا، قالو یغو یا قومی زما قوما، لیسا بینشت پما، صفحات قم قلتوب، ولیکن لی رسولن، لیکن ذرا لگرشیم، بے رب العالمین طرف در رب دا مخلوقاتنا، سلا ابلغو کم، رسول تازت رسالات ربی، پیغامات تقبل رب، وانا لكم زستاس لپاره پارا، امين امین، ہمیشہ نصیت کونک امانت لسیت کوم ادا چه سوام دا امانت او عجب تم ایتاسو ایرانی انجا کم دا چه رانتاس تا ذکرون پنه لسیت رب ربی کم دا طرف دا رجل خبره پر جل کدا احلا رجلن فیوسری مل کم کس تا سنا دے چه حود علیہ السلام دے لدہ رجلیت دا وجی لتاسو پیغمبرین منی لیون زینا کوم دو دیر پار چه او یاری تاسو وزکرو یاد کئی از جا علا کوم کم وقت چه تاسو گرزوڑی خلفاء آکی ناستلیشوی پز مکاکی من بعد قوم نوحن رسط دو قوم دنو علیہ السلامنا وزادکم سیوا کا تاس تا فی الحلقی پا بدنو نو وجود کئی بس وطن قولا والک مضبوط حکلا کیئی وزکرو یاد کئی آلا اللہین اعمتوند اللہ لحلکم تفلحون دیر پار تاسو کامی آف الو وی غی اجیتنا ا ایتراغلی دا من تا لیل عبد الله تدید پارا چبن بندگی وکال د الله وحده یوازی خبره په دې دا معنی چې د خوین عبادت کو خو یوازینه ونظراهمن تريدو ماغا کان یعبدو ونظراهم تريدو ماغا کان یعبدا اونا اگر کسان څنچې عبادت پہ کو زمون پلارانو فاتلا را ولا بنتا بما تا يدنا غ عذاب چتی لوس کا اینکل تم نے سادقین کہ ایت در درو ناراحتیا وونکونا قال او یود علیہ السلام قال و قالaikum یقینا ثابت پتہ شو در ربکون طرف درفتا شو را اریس غزا عذاب و عذبو غسا اتجادلون لی ایتاسما سرج غلطوی فی اسماء الفتشلک کی اره بعضه یادہ گزل دے دادونو یادہ تیری سم بع تو بها شنوونه خريت تاسو دی لاره انتم تاسو واباوکم تاسو پلاره نو ما نزل الله بها نظر علی ګل الله پدی ول سلطان السدلیل او لا تعذو بخده نه متزمرد نه دی خورده نه بادو دي نه تنود نه لوخته خله صفتی اوسم با هغه خبره تا ته کوي الکه ما تدانم په قران کې وخای چې نه بادو د ګوزنه ده فالجه اداخذو د لیوانوره او خیا؟ <وخايا>؟ لا هو لبتا ہے خیره فانتظیرو انتظارو کئی اینلی ما کنز من المنتظرین لانتظار کونکونا فانچه الهو قلاسیور کمهود علی السلام تا والذین معه آقل کو تجد سر مرگریو برحمتن دو وجد رحمتنا ملنا چه زمان دو طرف نو پاغی وقتوانا پریمکو دابر اللذین کذبو مند آقل کو چه درغجن کولے با آیاتنا زمایاتنا وما کانو مؤمنین اونو دو ایمان ر ترم پیغمبر والا سمودا لے گلی میں وہ سمودیان ہوتا اخاوم روڑ د دین سبی صالحا صالح علیہ السلام قالو یا قوم یا قومه هر پیغمبر ته خبر ته ګوره پربود الله بندگی وکي بندگی خاص کي فلا الله لرا مالک من الہ نیست تا هر خدار ده بندګي غير سواداغنا ال جاءتكم بینت رغلی تست ازما پیغمبر آئے اگر دلیل من ربکم اگر دلیل کم دی حاضیه دا ناقت اللہ اخوض الله لکم تاثل را آیتا نخلا اگر دا یوازی اخوض الله دا نا نوشی زنیلی ایتا ویلیشی نسبت توجد شرافت نخوا اللہ بی اسبابو پیدا کری وان بیت اللہ نا اللہ پورو انو خریجو ایوال ما فی السماوات <سؤال> و ما الارض ایدو اللہ <سؤال> غنی بی و لا شرافت نوی خوا شو او کنا لا دونت لالي ها ناقۃ ھذی دانۃ اللہ قد اللہ لاکم ساس د پارا پداسی حال کی ایتن لقد فزروا پری دی دلرا کولچی دا سریگی فی ارض اللای فسمک اللہ کی ولا تمسوا تاسمر سو دی تابسو التکلیف فیاخذک اولوی تاس کو اور سو عذابنا لما غادرنا کو دندی کی قیدار بلی سالف رستو براشی فتحات فاقر تولی رواغ استا گئی وجلا اللہ تولو تنسبتو لیکی تور خلق پی غزاو تور پی غزاو چی کارو شیخا نفذاتو تولی خو مقابلیتی یورا پاسی نور پتی وزگرو یاد کئی ایس جعل کن کلیچو گردل تاسو خلفاء کناستو لکی من بعد عادل پس دا آدیانونا پا باوا اکن سایدر کتاستا فی الارض پس مکاکی قد تخیزونا تاسو جو روی من سهولی آدها موارز م او تو کې قرونه بووتان قرونه تي جوړه واي فاست الله یاد کړئ دا الله د نړۍ مستونا ولا تاسو په ارضي مفسدين اماګر زې په اس مته کې ورانی کول کی قال الملعو وغټانو الذين اغخټانو استكبرو چلوې کړوا په قوم دې د قرن صالح عليه السلام نو للذين اغخلقتا استضعفو جيكم زوري شيو کمزوري شيو دې کا مزوري کړئو لمن اغخ کمزور تا امنه چې ایمان دراوډو منو د دا دینه دا سیور تاوی غاچانو اتالمونا ایتا سو عقید ساتی انہا صالحا چی یقینن صالح علیہ السلام مرسلن را لگرشی دے میر ربی ہی در طرف در داغنا اولا اقبل استاز من لئی اووی کلا استاز من الوائی منوائی جی دیس سوئی غیبانی زمن گا ایمان دے لاسی خبر ابا گئے قالو وی دی انہا یقینن من بیما پاگا مسلا اور سلا صالح علیہ السلام را لگرشی به دغې په پان مکمنو د ما راو قاله الذي نه خلکو استک برو چې نووي کیوه ان یاکنمن بل داغه ممسنا منتون چې تاسووي بعض وړ دی بی پغې کاافون نهمنین کار کوو کاررو غی وجله لا سخې پې کو انا اوخی واتاو اوو عن امر ربیه دا حکم دا اقبل ربنا وقالو اوی يا یا سوالحو ای سوالحا اعتناراو لمنتا بماغا غذاب تایدونا چه تیمان سرائی لوز کئی ان کنتا من المرسلین کچری ایتا درالیگلو شونال فا خددوم الرجفتو انی اولدیل رزلزلی او دارنگی چگئی فاسباو فی دارهم اوگر دیدل دیپا کخپلو کورو لکی ج ذات حالت کی کہ زلی پس مکلغول یو څنګه غنو لا جاسم دیتوی فتو اللہ وارد علون د دینا وقالو وی, وی بی بیا قومه زما قومه لقد ابلغتكم یقینا ما رسولي طاستا رساله رب پیغام د خپل رب ولا صوت لكم اما سيت کري طاستا ولا كلا تحبون الناسحون ناسحين لیکن تاسو مين نه ساتلغه خلکو سرا چې هغه استاز خیر خوایله ټولال که الکبادی <الكا> خلق سال دلنی بړو سره خبرې کوي ول صالح علی السلام و سره لیدګړي ولکدا ختم کوي کنه ستازوي ستاسو ستا دې ستاسو دosti اور نګالو باندې معاش سره ګرځي ابل راځي په خولې کې مچان پرانګيږي نو تراش ورته وای تا ته معلوم ويلی نو کله ده نه تاسو ته پوسه کې چې دا کاکا ته مولي سره خبرې کوي دا ورته وای مړی ته نڅړیا دا ورته ځاګه ځړی اځوبا مې نو کله ده نه تاسو تا کې چېرګه دیورچې تو سره خبرې کوي زه وتا ته په جواب کې څه وایم نعم دا غزې صالح عليه السلام ورتاوي دا نجد یوریدا عاصم ابو الحسن سلام په غزې بدر کې آغا ده بدر مشرکینو ته وي دا هغه پیغمبر اسلام معجزه وا حضرت عمر سیبی دی یوری ليس نخوری حضرت برسي ابن العشيره وی الله تعالی هاته وي په پیغمبر اسلام خداسي وي راغي ورتایات پېښ کو د سوره نمل د سوره عنکبوت د سوره روم انک لا تسمعوا الموتا ورته ورلشکونه حضرت مذه بل جواب نه ور کړی یا صحابه په میاس کې متفقون علی مساله شو چې مولي نوري کله جواب یې ور کړو حضرت عمر سیو غلی فاتح بس عیاده د کم خلک منی ان آدمی دا کوئی ویلا دا, دا پیغمبر معجزہ وا من جاتا سد کم ایمان پر مذہب یو ایمان بو حنفی رحمۃ اللہ علیہ عقد دی جوابو نکئی ویناوری کھا تے دپوئی کی انورہ مسالے اختلافیدہ دسو کوئی اوری غذای مطلبم دا دے قبر خوا کی چتازئی نوغو ور مشرک بدعت نی وایو او دسو کوئی کی ناوری لوما سی دلیل لے فهو تلبي نتوارتاً ما هي عقيدات دائش دائش دائش دائش دائش دائش دائش دائش دائش دائش دائش مبتدع دائش علماء جي كم ويه؟ ناقا هو وي جي تازماري علماء جي كم ويه؟ جي آغا وصرخوا في غالي تولاري دائش علماء دخوا جي دخوا ريخا؟ فلن يبغان فوئي قي هذا لا تسي مسالة جي لحدنا فكتروا وقا فتولا وارد عنهم دا وقال وقالا وی یا قومی ایزما قوما ابلاغ توما رسولی دی رسالات ربی پیغامات دخپن رب ونسواتو لکم خیرخوایی ملتولی تاس دا مخی ورتوی کنا ولیکن لا تحبون الناس وحین لكن تاسو من نسا تلا خواه نگرن خیرخوایی لتون کی ولو تان سلورم پیغمبر لذلك بيقولوا عليه السلام ابراهيم عليه السلام روارو اسقال لقومه قال ايتويق بالقومه اتاتون الفاحشه ayat asrat lakoi alakanuta بحياتها ما سبقكم ما اخوالن لك لطاسو بها بدي الكانو بدي كارسرا من أحد يوكس من العالمين من مخلوقاتنا انكم يقن انتاسو لا تاتون الرجال راتلكوي شالوتا الكانو تا, خ... تا شاوطن دخندارا من دون ليسى ارې ګای دا قزونا قزو سره کار نشته بلانتون انته بلکې تاسو قاول خلکه موسرفین زیاتی قاول موسرفون زیاتی قون کی الله حد مقرر خضا خزا هدا یو طرف نه چې کوم زیاده فصل الله بکرکه زنانه تو پاغه راغزي دا ګندګایځه طرف نه نا نه او ځارنګی نارین نا ندې دې دې ده پار و ماکان جواب قومه نو جواب دا قوم دا لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام تا اللہ ان قالو مگر اغیوئے آخری جورم اوباسی دی لرا مل قریت کم دا کلیق پلنا تولو مرنا کارا خلق خطو ایدے او شوا ایجلا وطن کا کوي سے مسئلے کئی ویدے لرکا اللہ خلق تے یا تتواہرون پاک والی کئی پاک ندی دی پټ پت پت ناکار کئی او زمن بخ چل منت پنجایلا او خلاصې ور کومو علي السلام تا واهله او تابعدارو داغتا په اهل کې خو خذوب راځي وې کذر راځي راځي کنه لاستثناء الله کوي الا برا مگر خلاصې دې ور کړې ومن خذې داغتا بِنَ الْغَابِرِينَ دَا خالقونه چې پات کېدل پازا پات کېدل کېو پازاب کې وان فرنه عليهم راو روون په دایمه ترا یو خاص قسم باران دکانو فال سر ګورا کيفکانا څنګه شو عاقبت المجرمين انجام د مجرمانو پینځم پیغمبر دلیل الاقلی و الى مدین عاقاو دګل میو مدین تا ارور د دا دای چی ناسبی روریو رو رو. مدین لا ابراهيم عليه السلام د زوج نو انو در اخر ته ما ځان ویلو ویل شو اخالو یو د دینا شعیب بن شعیب علی السلام حالو شعیب علی السلام یا قومه زما قومه زما قومه هر یو پیغمبر ګوري بلا خبره مخکې کړی دی وې او بجل الله بندگیو کوي د الله هر زعبد الله نبی ابا څه و چې عبادت لرل شي ذکر شي سوره بقره کې مون ف21 نمبر یاد کړی ویلو نو مراته نه عبادت توحید فقیدل نو او بداللہ خاص کرک پلہ بندگی اللہ لرا اولی مالکم نشتاس لرا من الہیل حقدار دا من لگائے دا سی الہیل غیر ہو چی سوا داغن ای نا الہیل او غیر ہو او صفت تے نا سوال رازی نا موصوب او صفت کو یو اعرابی آلکا من الہیل نا مجرور دے نا پا نفس او مرفوع دے پا زکے په محل کے نو غیر ہوئی پا لحاظ دا محل سرا اسفاته لکه په باندې در تر او د جنحو اشرف تی ویلی وصلی صو یز دکی قال جاءتكم یقینا اغلیه تاستا بینه تر کار دليل رب بكم طرفا زاستا عنا الهکا مساله او شوا د توحید معاملات توزه تشابه په تلکی نقصان له تشابه په فی مناقی نقصانی ان رسول الله صلی الله علیه و قوم کې ده برابر تجارتیانو کمی او زیاده کوا فاو فلکایلا پورا کئی پیمانا میزانه تولو ولا تب خسن لاسا اما کم اوی خلق او, او شیزو ندا غی درانتی اخلی سپکولا ورکووی ولا توب سیدو فی الارد روانه مکوی پز مککی بار اصلاحی ها پست تکوالی دز مکنا پا توحید او په سن لات مخیوم تاسو بیلیو کنا پیغمبران از مکا پتوحید او په سنت او لالا پا دین تکرا اتداغین د دو را دین نارا واکعی پلار دی خول عالم د قرآن او سنت بیانه خول گیرا الالا عبادت کے اروس دو تین پیدا شو انگیر پارولی چاله کتابون سوزو غندا و بدماشتے ایمان د خول د قرآن او سنت خدمتی پا خطل جمعات کے اوکا اروس دو بیدتی را گے, مشرک را گی اغار ماخه خوې بادشاه د قران او سنت نه هیڅ کړی دي قانون دایخه دا دی چې د قران او سنت نه خلاف پرې بلکه ما قانون پرې بلکه او بل قانون دی هغه در كله دلاندې پروت دی آگا دا كله دلاندې پروت دی دلته علی مشرانو دا, دا کړی او سې نه کوي درو علی پر بلکه څوک یې تشادګر ولا دوسدو في الرضي ب او شركيات او رسمو رواجونه فيصففوجور م کوويي في الأرضي دا لا پ دز مك بعض اصلاحها پس تسيوالي دزممك پقررانو صن تووحيدو ظكم لا ت شووي بيع لكم لستاز د پارا غوردي ان كنت مؤمنين زك چې تاسو ماماني او ك چريي ممنان الذي پخواوالي بتاازي ايك بلبرز رسوه او لارك بناستو ما زلن اټیکسونه بیا غستل ولا تقذو تاسوبتی دې به کل سراتن په هرلار کې توعدونا چې تاسو خلک یې را وای پ تاسو تدونا تاسو مل کول کوي ان سبیل الله دلاردا الله له دې دی چې خلک له شوي ور اسلام باندې ایمان مراله الکه صوت منه کوي لمفول ذات توعدونا له من کوي به یې چې ایمان راولې په الله اولی لی منکه وای وطبقونها لتویت اسدین لله ایوجن کو اعتراضونو شوباتو ازي سړي ناري کی خه د تعالم لري د تعالم لري پلا دي دی ک دینه مانی ازمنګ د مشرالو توله تجارت کو زماخ پر لګار دي لو خل کو له پرکه شکوک او شوباتو چورخا تبغونها ایوجا تبغون لها ایوجا تاسو له تاوی دي دلار له کوواله په شکولو او بهه بچونکای واشکرو یاد کړئ اس کول ته کله چې وای لگو قلیلن لګو فکل سرکم ولادر کړئ واشکرو یاد کړئ او انزرو ګورئ کیف کان عاقبت الغسیدین څنګه استادنه مخکې انځاندروانی کول کو کان توفتون ک چریوي اوو ډله منکوم ستااسونه عملو بال لږ ایمان رالی پاغه ممسله اور ستو چې زرا لګلی شم شوي بې صاب ووي ب دغې په بایان وطف او بله ډالله لم يؤ میلو ایمان د رای پاغه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أهل الله أهلكم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اِلَّا إِن كَأَوْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سورة العراف لَهَمَا فَرَدَ سَرَا آیات نمبر اٹسی سورة عراف بے محسا تشعیب علیہ السلام واقعان لا ذکر کئی فطور د دلیل نقلی پین زم پرد ده پردشیر باندې او په بیان له توحید باندې قال الملأ ویه غټانو الزینا غخلقو استکبروا چې هغه ځان له جنا لهو مل قومه د قرب د شعیب علی السلام نو غټانو څخه برا وکړه لنخرجن لکا خامقامن باوباسو تالرا یا شعیبو ای شعیبا والذینو آ خلق باوباسو آمنو چیغی ایمان راود دے محکا تاسرا لکم زینباوباسو مل قریتنا دکلی اخپلنا اولت عودن لا یاو تاسرا زی فی ملتنا دن زمن تا علیہ او شعب علیه السلام اولو اگر کئیو منگا کاری هین بد گرون که ددین ستاسو یا اسوال دلتا رازی او دننا احاوت پاربائی که دیتاو آئی چه محکینی شیستا واپاس شی انسوات شعیب علیہ السلام پا کفر شرک کیو تی قومت دا مطالبه کی تب آغیتا واپس کیگی نا نا انبیاء علیہ السلام نا کفر شرک نه دا وڑو د غټو گناونو نه پاک تی تی اللہ پیدا کری دی د گناونو نا ساتھ لی دی دل تا دا آد تبا راشی نانا چی مخینا تا پدا اغشرکی بیا برا واپس شی نرازی با پوشوئی کنا رازی با تا دا غی دن سو کفر او شرکو اولت اعودن لال یا بخا مخا ترازی فی ملتنا دن زمان تا شوئیو علیہ السلام وستاسو دن خوزما خواق نده قال اوه شعب علیه السلام اولو کننا اگر کمن کارین بد گرون کیو دنستاسو لرا بیاب ام واپس کیو نا دا قد افترائنا یقنان جوڑبکو من علاللہ کذبن پالا دروغو ان عدنا کچر راشو منگا فی ملتکم دنستاسو تا بعد اذن جاناللہو الله تاغینا چی بچ ساتلی دی منگ لرا میلاد اگرنا نجات مالا بچ ساتلی دالح وخت په کیو اروز ته الله راو باسلو نالا وبکه الله بچ ساتلیو له سورۃ العرب 89 نمبر آیات شروع ده نامه پارا 10 رالا قد ترایلا یقینل مزبجو کو علی الله کذب الفال دروغ العدل کچری مغرالو فی ملت کم دین ستاسو تا بعد ارنات جان اللہو پاس تاہینا چه بچ ساتلی دی منگ اللہ مناد دین ستاسو وما یکونو لنا اول دی مناسب منگ لرا انہو دفیا چه منگ راشو ستاسو دین تا اللہ ان اللہ مگر کو گواری اللہ ربنا چه رب زمان بے پل عجز ذکر کئی ہاں اللہ منسرار سکولیشنو داغه دوبره زوره او قوت او طاقت چې هرڅ کولی شي موږ له درسو واسع او کولا د رب زمان کله شی الهارش استا او کولا د علما د حیثیته د پوینه الله نه سفرت نشته عل الله توکل خاص په الله بغزل سپارل ده ربانا ای زوګرابا افتح به زلو کې پایله په بیان سمګ کې وبين قاولا وبين ذقوم سب کے بالحق کے فیصلہ وانت خير الفاتحين اوتے غرا دے فیصلہ کول کلاں بازی عبادان کے کلخ بلا دعا خطبائی انو دال فاسوی ربنا افتح بيننا وبين قاولا بالحق دعا کو شعیب علیہ السلام دا زمږه اوریدای په میاں کې پیسې علاوه کې دیو مختضیاں الله خپایو بعضي ما باندې تخليدار আজি چې د وا خطبه یې کړه رب لفتح باین لا او باین لا قاولا بالحق لا جوه ول اسلام خیری کې خلق قوم تا ان دای وې عادی دا دا کومه کوله کړه اغل, اغل دیو دیو دیو دی ویلی نسلے ویلیوے خیرے کولے او دائیو پا دینے پوئے گئے او جو مقتدیان زال ترہ دین کی او مقتدیان ہم دا اللہ